Ràdio Pal -pal -pal -pal -pal -pal Palafrugell, 107.8 FM. 1913-2013. Cent anys de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra. Aquesta píndola parla de l'accentuació de les paraules que tenen una sola síl·laba. En català hi ha moltes paraules d'una sola síl·laba. La immensa majoria no s'accentuen. Poden ser noms comuns, cel, dit, fil, nas, pa, sol, ull. Noms de persona, marc, nil, pau, pol, mar, poblacions, alb, gurb, sal, tor, adjectius, alt, baix, gras, prim i altres. Ara bé... Quan poden significar dues coses diferents, de vegades una de les dues paraules porta accent. De les frases que sentireu, el monosíl·lab de la primera no porta accent i el de la segona porta accent tancat. Un xai és un bé. Parla bé. Es troba malament. És de Palafrugell. El mes de febrer. Vull més peix. Posa't el vestit net, acompanya el seu net. Vols té o cafè? Té molts amics. Se sap quan vindrà? Sé la veritat. Si plou, no hi anirem. Sí que vinc. Posa un soc al foc. Soc jo. Tinc molta son. Són cosines. Et vens la moto? Vens amb mi? amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística a Palafrugell.